þriðji kafli að myrkra hliðum luktum Áður enn dagaði var förðera til Mordors lokið að baki voru öll fennin og auðnirnar og þeir voru komnir í áfang stað fyrir fram að á liftu fjöllin miklu upp ógnandi hnúgum sínum eins og skuggar móti fölum himni með vesturlið Mordors tegðist langi og drungalegi eppel dúað fjallgarður skuggafjöll og með norðurhliðinni sá í skörðótt brotna tinda og bera riggi er eð litúi, öskufjalla, gráa sem sindur. Þannig myndu þessir tveir fjallgarar rétt horn og sinn hvorn hluta hins mikla fjallavegs kringum ömuleg flæmi litlað eða öskusléttu og gorgorót eða draugasléttu með hinnu betra nördmatni inn á milli. En áður en fjallgararnir mættust var sem þeir sveifluðu löngum örmum norður á bóginn og milli armanna kom djúpskora eða byl. Það var kýrýtt gorgor, draugaskarðið, yngangurinn að landi óvinarins. Háuir, klettaveggir, þrengdu að á báðar hliðar og var líkt og þeir tegðu útrú sér í minninu tvær tungur sem voru raunar brattir klettastappar. Svart beinóttir og berir. Uppu á þeim stóðu sitt konum megin tannskegglur Mordors, tveiri virkisturnar sterkir og háir. Endur fyrir löngu hafðu Gondormenn byggt þá af sínu mikla stolti og valdi eftir að Sáronni hafði verið stifta stóli og hann farinn í fjelur og aftur er að hindra að hann kæmist aftur til síns. En af Gondors þvar men svá á verðinum og um langan aldur stóðu törnarnir tómir. Þá sneri Sáron aftur. Á varaturnana sem hafðu lagst í neyðuníslu, letan lagfæra og fylla vopnum og nú gætti setulið hans þeirra nótt sem nýtan dag. Þeirri voru sterklega steinlaðinni með myrkum vindaugum sem störðu til norðus, austus og vestus og í hverjum glugga voru mörg ósófin augu. Þvert fyrir minni skarsins frá kletti til kletts hafði myrkra að dróttin láti byggja mikinn steinmúr og honum miðjum var aðeins eitt stakt í átlið, en á Vígabrún hans voru verðir sífellt á ferðinni. Undur hæðunum til bekki handa hafði verið holuð í bergið hundruð hella og maðkaskúta. Þar lágu herskarar orka í leinum reyðubúnir hvena sem var að fram eins og svartir maurar til stríðs. Engingat komist fram hjá tannskeglum orðors, ánst að verða fyrir bytti orkana, nema þegar hefðu lefið Saurons eða vissu líkilorðin til að opna moranon hefð voldu á myrkrarlið þessa lands Hoppítanir tveir góndun og örvatningafullir á þess miklu turna og múra Jafnvel úr fjarlæggáttir séð í döfri morgunskímin í svörtu verðina sem stikuð eftir vegnum og verðana fyrir framann hliðið. Nú láði þarna fjarlægarnir og gægðust upp fyrir brúnina og klettakos undir langtegðum skugga nýstu háls og skuggafjalla Ef kráka hefði flóið í þungu ríkmættu loftinu frá felustadirra að svörtum nálægar í törninum, hefði leiðin ekki verið nema um 200 metrar. Daufi reikjastrókar litust upp af öllu landinu eins og eldar brynnu í hæðónum fyrir neðan. Dagur reis og föl sólin glitaði líflösa rík í öskufjalla, þá hvað skyndilega við glemur grófratra lúðra. Þeir röndu við frá vartörnunum og svarköll bárust frá huldum virkjum og útvarstöðum í hæðunum og er enn meiri fjaska endurrómuðu dimmt og ógmænlega frá holu baklandi hásléttunar hinn voldugu hort og trömbur sjálfs myrkravirkis barað stúr. En einn hræðilegur dagur ókta og þrælkunar var upprunnin yfir mordur. Næturverðnir voru kvattir niður í maðkabirgi sín og djúpa sali og dagverðnir ljóteigir og illúlegir gengu til varstöðva sinna. Stáliði glitti døft á vígavegnum. Jæja, þá verðum við hingað komnir, sagði Somi. Hér höfum við hliðið og mér verðist nú að það sé um það bil það lengsta sem við getum nokku tíman komist. Já, hjálpi mér nú hefði gamli kallinn haft eitthvað til að bauna á mig, ef hann sæði mig. Reyndan mani nú að oft spáðiðan því fyrir mér að ég ætti eftir að hljóta ömuleg endarlók ef ég ekki geti mín hvert ég færi. En nú er ég hrættur um að ég fái aldrei framar að sjá gamla gaurinn og hann far heldur ekki framar tækifar til að vara mig við og segja, sagði ég ekki sómi? Það þykir mér leitt og hann sem gæti haldið áfram að gefa mér þessar dásamlegu ádrepur og ákurur á meðan að næði andanum ef ég bara fengi að sjá gamla smettið á honum aftur. En hræddur er ég um að ég erði þá fyrst að þua mér ræiklegum trantinn ef hann ætti að geta þekkt mig. Ég bíst nú ekki við hjálta ná fram að náfram, að þáði neitt að spyrja hvað eigum við að gera næst. Við komumst einfaldlega ekki lengra nema við vildum biðja orkan um að bera okkur á gullstól innum hliðið. Nei og nei, sagði Goldr. Það þíður ekkert. Við komumst ekki lengra. Smjagall sagði það líka. Hann sagði förum þá á hliðinu og svo sjáum við til. Og nú sjáum við til Ó, já, djásni minn, við sjáum til Smjagall vissi alltaf að hoppsýtarnir kæmist ekki hér í gegn Ó, já, Smjagall vissi það Nú, hvers vegna í fjáran varstu þá að ginn okkur hingað? spurði sómi og var nú ekki neynu skapi til að sína rétt síni eða umbyrðalindi En húsbóndin skipaði mér það, hann sagði vísaðu okkur að hliðinu Svo að góði Smjagall gerði það Húsbóndin sagði það við ytri Það er rétt, ég gerði það, sagði fróði. Hann var harður og svip og ákveðinn, óhræðn, tekin og þreytulegur, en enga veginn bugaður og augunum úr skýr. Ég sagði það vissulega því að ætli mín er að komast inn í mordur og ég veit ekki af neittni annarri leið. Því mun ég líka fara hana, en ég byggði kvora og nekkar um að fylgja mér. Nei, nei, húsbóndi, vældi gólrir, fladraðu upp um hann og virtist alveg í öngum sínum. Ekki hægt þessa leir, ekki hægt, ekki fara með djásni til hans, hann geta okkur alla ef hann færða, hann geta allan heiminn. Gemduðu heldur sjálfur, húsbóndi minnum, ertu góður við smjagal, ekki láta hann hafa það, farðu heldur burt sjálfur á staðið það sem þú getur haft að gott og fáðu litla smjagal aftur. Já, ó, já, húsbóndi, villt ekki skila því aftur, <laughs> Smjagall skal geyma það vel hann skal gera mart gott með því sérstaklega fyrir góða hoppítsa hoppítsar fara heim, ekki fara hliðinu en mér hefur verið falið að fara til Mordorlands og því verði ég að halda áfram, saði fróði og síða aðeins einleir fær þangað þá það það fer svo sem fer Somi lagði ekki eftir málanna af svipnum á fróða sá að ekki þýttuðum að tala hann gæti með engu móti haftan hann ofan að þessu Og þar fyrir utan haðan aldrei átt neina von í þessu frá upphafi sem Bjartsíð hobbiti haðan viðhaldi voninni svo lengi sem hægt var bara til að slá vonleysinnu ofrest. En nú stóðu þeir hér frammi fyrir hinum besku endalokum. Hann hafi fyllt húskonda sínum alla leið og það hafi raunar verið eina hlutverk Eins myndi hann áfram standa meðanum gegnum þykt og þunnt. Húskondi hans gengi ekki a í Mordor. Só með færi meðanum ekki kæmi anna til mála og það allra besta við þetta fannst honum að þannir losnu þeirra kosti við kvikindi í golri. En golrir var hins vegar ekki eftir á þeim að láta þá losna við sig. Hann kreið að fótum fróða, nerið saman höndum og vældi ámátlega. Ekki þess að leið húsbóndi, grátbændi hann. Það er til önnu leið, ójá, víst er um það, önnu leið, dimmari, torfundnari, leindari, en smjagall þekkir hana, láttu smjagall vísa þér á anna. Önnur leið sagði fróði Eva gjarn og leit niður á golri rannsakandi augum Jú sm og ja það var á mest kosti önnur leið smjagl fannanna færum að sjá um hvatt er þar ekki enn þú minntist ekkert á hana við mér áður Nei en húsbóndi spurði mig aldrei húsbóndur sagði mér ekki hvað hann ætlaði hann segir vesalings smjagli aldrei neitt hann segir bara smjagl lísa mér á hliði og svo máttu fara Smjagall á fara og honum kemur ekkert við en nú segir húsbondin ég ætla að fara hér inn í mordor svo smjagall verður döður hættur hann vill ekki missa góða húsbondana og nei og húsbondin lofaði smjagalli að bjarga djásninu en svo ætlar húsbondin að fara með djásni beint til hans beint í svörtu klóna ef húsbondin fer þessa leið svo smjagall verður þá að reyna að bjarga báðum og honum kemur þá í hug annur leið sem þar var áður góði Smjagall allta vera góður, allta hjálpa til Sjómi gretti sig Ef hann hefði geta stungið golri í gegn með beittum sjónu sínum þá hefði hann gert að nú Hann var fullur ef og vissi ekki í hvort fótinn hann ætti að stíga Svo var að sjá sem golrir væri í raun að veru alveg meður sín og ákafur að hjálpa að fróða En sómi myndist rögrænanna, tvítalsin sem hann hafði heyrt um kvöldið og átti erfitt með að trúa því sem hafði svo lengi verið nýðurbælt í sálinni, gæti svo örugt væri tekið völdin. Það var engan veginn víst að sú rödd sem nú talaði fengi að hafa síðast á orðið í deilinni. Somi ímyndar sér nú að smjagals og golrishelmingarnir, það eins og hann kallaði þá í huga sér lúpa og læpa, gætu hafa gert tímabundi vopnarhlið eða bandalag að, að því að kvorugu vildi að óvinnurinn næði ringnum. Aðeins þess vegna vildu er koma í veg fyrir að fróði er í gripin höndum. Kanski vildu er líka hafa fróða eins lengi og hægt væri innan seilingar. Það minst að kosti svo lengi sem læpan hefði nokkurt möguluka á að koma höndum yfir djástnið. Hitt efast sómi um að nokkur önnur leið væri til inn í mordurð. Hallast er að korugur helmingurinn á þessu gamla kvikindi fáa að vita hvað húsbondinn ætlar að vera að gera við hringinn hugsaði hann ef hann vissi af fróðu húsbondi ætlaði að tortt tíma fyrir fullt og allt er í hrættur um að anna hljóð kæmi í strokkinn Ef gamla læpan sem er svo hrættur við óvininn og háður einhverjum fyrirmælumanns kénist er því að við ætlum að tortt hringnum er í hrættur um að myndi koma uppum til að sýna um leið Að hann hefði aldrei verið okkar bandi fremur lát okkur bræða djáksni hans upp, það held ég kosti Og ég von á húsbóndin þetta allt vandlega. Hann er flestum vitrari, en gallið við hann er að hann er allt og góðhjartaður. Og nú getur gamli sómi gambað ekki einu sinni getið upp á því hvað hann hegst fyrir næst. Fróði svaraði golri ekki strax. Hann þagði við og tók sér langan umhugsunartíma meðan efasendurnar voru á sveimi í hægum en varkhárum huga sóma stóð fróði og starði og dökka klettana í kýrið Gorgor. Hvossinn sem skildið þeim var í svo leillum klettarranna sem vissið lágt yfir þröngar rás sem lág milli rannans og ystu hálsa fjallana. Fyrir meðri rás þessari reis svartur stallur vestari varturtsins. Nú gata sé greinilega í morgunbyrtunni hvernig veginnir komu saman undir mordorliði, gráir og rikurir Ett sveigði norður á bógin, annar hvarf í fjarlægðar móðu austursins undir hlíðum Eret Lituí, eins og þriðji lág rétt fyrir neðan hann hann beygði út kringum turninn og lós svo um þrengt op út um rásina fram svo sveigði hann til vesturs kringum fjallsmúlan og hielt áfram til suðurs inn í djúpa skugga vestur hlíðar Epel dúa skuggafjalla svo langt sem séð varð og virtist halda áfram söðum um síðuna milli fjallkarsins og miklafljóts. Meðan fróði starfið þannig út í fjallskan var hann þess allt í einu var að mikið rask og hreyfing var á slettunni. Svo virtist sem heilu heritinn væru þar á ferð þóðir væru enna mikluleiti huldir gufu og móðu frá fennjónum og sandöðnunum fyrir handan. Samt eigði hann þar heilu skóan af spjótum og raðir af hjálmum og í hlýðarslökkum meðfram vegunum Mátti sjá rittara á ferð í mörgum flokkum. Nú rifiðast upp fyrir honum sínin frá Amon hen, fyrir aðeins fáunum dögum, þó að honum fyndist það nú fyrir mörgum árum. Þá varð honum ljóst að vonin sem hafi kviknað á einu óstjórnlegu augnabliki hjarta hans var til einskis. Lúðrarnir höfðu ekki gotli til baróttu, heldu til kveðju. Ekki var um það, að ræða að gondormenn reysu eins og hefnivofur úr löngu leinum hetjugröfum sínum og leiðu til aðlögu við myrkra höfingjan Þetta voru allt aðrir herskarar menn af öðrum þjóðernum af hinum fjarlægu austurslóðum sem voru komni til að líða kalli höfingja síns herir sem höfðu rest búðir sínar framan við hliðið um nóttina en heldur nú stað til að magna vaksandi vald hans Það var eins og fróði gera sér nú í rísandi byrtu dagsins, augliti til auglitis, við þess að skelfilegu í fyrsta skifti ljóst, hver staðan var veik og allt inn í dróan þunna gráa kupphlettuna upp yfir höfuðið og stiðið neyður í kvósina. Svo sneri hann sér að golri. Smjagall, sagði hann. Ég ætla enn einu sinni að leggja tröst mitt á þig. Ég sé heldur ekki annað enn að ég verð að gera það. Það virðist vera mér áskapað að verða alltaf hjálpar aðnjótandi frá þeim sem ég síst bjóst við og alveg eins virðist að vera þér áskapað að hjálpa mér þú sem áður elti mig í ítlum tilgangi. Framað þessu hefuru aldrei brugðist trösti mínu en haldi lofar þitt dyggilega. Dyggilega segi ég og meina það, bætti hann við og skotraði augum til sóma. Því að ég veit nú fyrir víst að tveisar sinnum að minnsta kosti, Hefum við verið alfarið valdi valdiðínu, en þú skadaður okkur ekki. Og þú hefur helgur ekki reynda ná frá mér með valdi, eða slægð, því sem þú einu sinni sóttist eftir. Megin og þriðja raunin verða best, en ég varði við, Smjagall, þú stopnað þér í mikla hættu. Já, já, húsbóndi, sagði Kolris. Ó, já, hræðilega hættu, Smjagall veit það og skellfur á beinunum við tilhugsunina um það, en hann... En hann leggur ekki á flóta, hann verður að hjálpa góða húsbondonum. En ég átti ekki við þá sammeinlegu hættu sem við erum allir í, sagði fróði. Heldur þá sérstökuð vá sem ofir yfir þér. Mundu að þú vannst eiriðið þann grip sem þú kallar djástnið. Gleintu því ekki, það mun gera skilirislaus að til þín um svardagan. Og ef þú bregst því, mundu sjá að það snýst gegn þér og steipið þér í glötunn. Varaði þig á því að þín hefur þegar verið freystað. Þú komst á þann yllilega upp um þig. Fáðu litla smjagaliða aftur, sagðiru. Segðu það aldrei aftur. Láttu ekki þá hugsun kvarla að þér. Þú færða aldrei aftur. En lönguðinn í það gæti litti út í opindauðan. Gerðu bara grein fyrir því, þú færða aldrei aftur. Á síðustundu, ef ég hartfæri smjagall, myndi ég setja djástnið á fingum mér og hafði í huga að djásnir réði einu sinni yfir þér fyrir löngu og að gera það enn. Ef ég setti það á fingu mér og segri þér fyrir um eitthvað, þá yrður að hlýða mér, jáfnilega þó ég skipa þér að varpa þér um þvernýpjaði logandi eld. Og það yrði logaskipun mín, svo að þú vetir það, farðu því varlega smjagall. Somi horfði með aðdáun á húsbóndasinn en var líka stein hissa. Hann sá nýjan svipi í andliti hans og heyrði nýjan tón í röttinni sem hún fannst hann ekki hafa kynst áður. Hann hafði alltaf verið þeir skoðunar að endalu skoðmennska blessaðs fróða húsbónda síns gengi svo úr hófi að hún vitnaði um blindu hans. En á hinn bóginn var hann í engum vafa um það að fróðið væri vitrasti maður í heimi, kannski að undanskildum gamla bilbó og gandalvi. Gólrir hafi gert sömu mistökin og sömur aðrir og rugglað saman þessari góðvild og blindu en hann hafði það sér til afsökunar að kynni hans voru skemmri en margra annarra og nú var bersinilegt að þessi þrumræða fróða kom honum í okna skjöldu og rugglaði hann Hann hebraði sér bara neður að jörðinni og kom ekki upp neinum auðheranlegum orðum nema hann endur tóki sífellu góður húsbóndi Fróði beði þólinn móður um sinn en svo tók hann aftur til máls í mildari rómi Svona nú golrir eða smjagall hvað sem þú vilt kalla þig Segðu mér nú frá henni leiðinni og síndi mér fram á eða þú getur að hún sé nógu vænileg til að gefa mér nýja von og réttlæta það að ég víki út af minni beinu braut en hafðu hraðan á því að nú liggur mér á En ræfils golrir var allur úr gengin eftir aðvaranir og ógnanir fróða Þetta hafði færið svo í taugarnar á honum að hann kom marla upp nokkuri heillegri setningu. Það var geinu sinni hægt að toga upprónum neina skiljanlega lýsing á þessari leið því hann var alltaf að enda og skrænta og komi uppróp og innskot út í bláin þar sem hann skreitist um jörðinu og bað þó endilegum að vera góða við veslingslitla smjagall. En eftir nokkra stund róaðist hann og fróði gatt færið að toga upprónum orð fyrir orð að ferðarlangur Ætti að fylgja veginum sem sveigði vestur um skuggafjöll þá kæmi hann bráðurlega að vegamótum og umhverfist þau væri ringlega trjálundur Þaðan lægi afleggjarin til hægri til óskilíð og brúna á andvinnafljóti Vegurinn sem heldir beint áfram lægi söðurátt Sá vegur heldur nú bara áfram og áfram og áfram sagði Gólrir Við förum aldrei þá leið En sagt er að hann liggi mörg hundru mílur þangað til hann kemur að stóru bleitunni sem aldrei er kyrr. Það er allt fullt af fiski og stórir fuglar geta fiskin, góðir fuglar, en við höfum aldrei komið ángað og nei því miður. Við höfum aldrei tækifæri til þess, en lengra í þá átt koma svo fleiri lönd að því er sagt er, en þar steykir gula fjesir heimin og þar sjást sjaldan okkur ský og menni þeir þar eru grimmir að hafa svart andlitt. Óslangur ekki til að sjá það land Nei, sagði fróði Óþar við er að ræða það En hvað um þriðja vegin? Ó já, ó já, það er þriðji vegurinn sagði Gólrís Það er vegurinn til vinstri, hann hækkar fljótt Liggur í bauðum eftir bröttum brekkum upp að háu skuggunum Svo beigir við fyrir svarta klettin þá sjáum við það Skyndilega sjáum við það fyrir ofan okkur og viljum helst fela okkur Sjáum hvað Hvað munum við sjá þar. Gamla virkið af gamalt orðið hryllilega ljótt núna. Við heyrðum sögur að því úr söðrinu þegar smjagall var ungur endur fyrir löngu. Ó já, þá voru við vöna hlusta á margar sögur þegar við sátum að bakka mikla fljóts í víðiskóunum. Þá var fljóti líka yngra, golr, golr og hann fór að gráta og væla. Hoppítarnir byðu enn þólin eftir að hann jafnaði sig. Sögur úr söðurunu, tók Gólrir aftur upp þráðinn, um hávaksna menn með blikandi augu og hústera eins og fjöll úr steini og um sylfur kóronu konungstera og um kvíta tréð hans dásamlegar sögur. Þeir byggðu ákaflega háa törna og eitt törni sem við reistu var sylfur kvítur og í honum stein eins og tunglið og allt í kringum hann kvítir vekkir. Ó já, þær voru marga sögurnar af tungltörninum. Það vera mínas íðil sem Ísildur, svonur elendils, resti, sagði fróði. Það var einmitt Ísildur sem hjó einn fingurinn af óvinninum. Ó, já, hann hefur aðeins fjóra fingur á svartri hendinni, en það er líka nóg, sagði golrir og fór að titra. Og hann hata þessa borg Ísildurs. Hvað ætli hann svo sem ekki hati, sagði fróði, en hvað kemur tunglturnin okkur við? Já, jæja, húsbóndi, þarna var og þarna eran þessi hái törn og kvít húsin og vekkitnir en ekkert glæsilegu lengur. Ferða langar skjálfa þegar þeir sjá hann, þeir skríða í felur, þeir forða sér út úr skugga hans. En húsbóndin verður að fara fram hjá honum. Það er eina leiðin sem er fær fyrir utan þessa, því að það eru fjöllin lægri og vegurinn rís upp og upp og upp. Hanga til hann kemur í dimmt, skarðin álægt hárignum og síðan liggur að niður og niður og niður, aftur, niður og, og gorgorót. Rödd hann í kvískur og hann skalf er að nefndi nafnið. En hvað gagna þá okkur, spurði sómi. Óvinnurinn veit auðvitað allt um sín eigin fjöll og þá verður þessa vegar gætt jafn stránglega og hlýsins hér. Törnin er þó ekki tómur eða hvað? Ó nei, ekki tómur víslaði gólrur. Hann sýnist tómur en hann er það ekki. Ó nei, hræðilegar verur búa þar orkar, auðvitað alltaf þessir orkar, en líka eitthvað verra, eitthvað miklu verra býrðar líka. Og vegurinn líkur alveg undir veggjum turtsins og í gegnum hliðið. Ekkert var hreyft sig um veginn, ó nei, án þess að þeir viti að því. Þessi þarna innra eru þögluverðinir. Já í, svo þú ætlar að fara dál laglega með okkur, sagði Sómi. Að ráðlega okkur að fara í enn eina óhendanlega göngufer til suður og koma okkur þar í alveg sömu klípuna, eða ekki verri, og helst að við nokkum tíman komumst angað. Ó nei, ó nei, það er nú ekki þannig, sagði Goldrið. Hobbytar verða sjálf vera að sjá þetta óreina skilja. Skoða hann bíst ekki við neinni athlögu úr þessari átt. Auga hans horfir vítt allt um kring að það einblínir meira á suma staði en aðra hann getur ekki séð allt samtímis ekki en þá skiljiði þetta ekki nú hefur hann lagt undir sig alla síðuna frá skuggafjöllum og niður á fljótinu og gætir brúna yfir það því heldur anna engin geti komið til tungltursins nema að heia fyrir stór orustu við brýrnar er að sama saman miklum fjölda árásarbáta sem ekki verða faltir og hann hliti því að vita allt um það Þú verðist vita ótrúlega mikið um hvað hann er að havast að og hugsa, sagði Somi. Hefur hann ílega tala við hann? Eða hefur bara verið að skemmta þér með orkum? Nú er hobbitsinn ekki góð, þur er ekki skinsamur, sagði Gólrir og sendi Soma illúlegt augnaráð, en snýri sér aftur að fróða. Ó, ja víst hefur smjagallt tala við orka. Ó, já, auðvitað áður en hann mætti húsbónda sínum, en hann hefur líka tala við mart almennlegt fólk. Hann hefur reist mjög langt og víða. Og það sem man nú segir hefur hann eftir mörgum. Það er hérna norðanverðu sem hann heldur að á reyni. Hér er hættan mest fyrir hann og líka fyrir okkur. Sjálfur mun hann ríða út úr myrkrarliði eitt góðan viður fyrir miklu liði og það er mjög bráðlega. Þetta er eina leiðin sem stórherri geta farið. En þarna hinu megin í vestrinu er hann ekki hrættur um sig því að þar eru þöggluverðinir. Jæja, einmið það, saði sómi og ætla ekki að láta kveikindi vaða ofan í sig. Og svo eigum við að labba upp á turninum, berja að dyrum og spyrja til vegar hvort við séum ekki á réttu leginin til mordor. Eða eru þeir kannski svo ógreifiknir að þeir nenni ekki að svara? Þetta er ekkert vit. Við getum alveg eins kerta hérna, farið og barið að hliðum og sparað okkur alls borin og erfiðið. Vert ekki grínast með það, hvæsti gólrir. Það er ekkert fyndið. Ó, nei, ekkert sniðugt. Það er þá heldur ekkert vitið því að vera neitt að flækja svona inn í mordur. En úr því að húsbúndin segir, ég verða að fara, eða ég vil fara, þá þarf hann að reyna einhverj í aðra leið. Og það er bara vittlis að hann þurfir að fara inn í þessa ræðilegu turborg. Ó, nei, auðvitað ekki. Þar er það smjagall sem kemur til hjálpargóði smjagall, þó enginn vilji segja honum til hvers þetta allt er. Ó, já, smjagall getur hjálpað. Hann fann það, hann þekkir það. Hvað fann hann? spurði fróði. Gólrir lögd niður og lækkaði röttuna niður í kvísl. Lítinn stíl sem liggur upp í fjöllin og síðan þrepp, mjó þrepp. Ó, já, voða löng og þröng og svo koma meiri þröng og svo... Og röttin lækkaði enn meira. Göng, dimm göng. Og loksins komust við út um sprungu og það er stígur hátti yfir aðalskarðinu. Þannig var það sem smjagall slapp út úr myrkrinu. Það var fyrir mörgum, mörgum árum stígurinn kynna að vera horfið nú en hver veit, hver veit. Mér líst ekkert á þetta allt saman, sagði sómi. Það verðist að minsta kosti allt og auðvelt eins og hann lýsið því. Og sé stígurinn þarna enn er næstum víst að hans verð núna gætt. Var nokkur vörður við hann, Gólurís? Og í því að hann sagði þetta, sá hann að þótti sjá grænan glampa í augum Gólrís. Gólrýri muldraði eitthvað en vildi ekki svara. Ertu vissum að engin verður sé við hann? spurði fróði alvarlega. Og svo er annað, er það rétt að þú hafi sloppið út um myrkrinu smjagall? Er hitt ekki réttara að þér hafi miklu fremur verið sleft úr landi í vissum erindagjörðum? Það hélt Aragorn að mistakosti þegar hann fann við við döðingafenn fyrir nokkrum árum. Það er líi, hvæsti gólrir og ilsku blík kom í augu hans þegar hann hefði minnst á Aragorn. Hann laug á mig, ójá, hann gerði það. Ég slapp alveg upp á mína eigin eint. Hittur annað mála mér var skipað að leita á djásninu og ég hef leitað og leitað, auðvitað hef ég gert það, en ekki fyrir þann svarta. Djásni var okkar, það var mín eign, skal ég segi ykkur. Ég slapp sjálfur. Fróði sannfæris um það, þótt undarlegt mætti heita, að þessu efni væri gólrir líklega ekki að víkja af vegi sannleikans eins og búast mætti við að hann hefði einhvern vegin sjálfur fundið sér leið útur ur mordor og treðið því sjálfur að það hefði verið fyrir eigin kennsku, Einu tók líka eftir að hér notaðan með sterkri áherslu orðið ég sem eftir vill bendi til þessa eitthvert sannleikskorni að reynskilni væri þá stundin og ofalega í honum En jafnvel þá trúamætti gólri í þessu, þá glemdi fróði ekki svikabröðum óvinarins. Flótti gólriðskynni hafa verið leifður eða undirbúinn og allt vitað um hann í myrkraturninum. En hvað sem því leið var greinilegt að gólriðskat enn haldið einhverju leintu. En ég spyrði aftur, saði fróði, eru einhverjir verðir á þessari leið? En nú hafði nafn Aragorns hleyft svo illi blóði í gólri að hann var komin í fílu. Hún er viftist líka sárna mjög að vera grunar um lígi, emmið þegar hann hafði sagt sannleikan eða hluta af honum. Hann svaraði engu. Er hans ekki gætt? Endur tók fróði. Jú, ó, jú, það getur vel verið. Hér í landi er engin staður örygur, saði Gólrýr fílulega. Engin örygur staður, en húsbóndin verður að reyna þessa leiði að snúa aftur heim. Það er engin önnur leið. Svo gáttu þeir ekki tóga meira uppur honum. Hann gati ekki einu sinni eða vildi ekki segja þeim hvað þessi hættulegi staður og háskarð kallaðist. En þetta var kýrið Ungol, Kongul skarð, staður sem hræðilegt orð fór af. Aragorn hefði eftir vil geta sagt þeim nafn hans og merkingu þess. Gandalur hefði sjásagt varað á við þí. En hér voru þeir einir, Aragorn langt í burtu og Gandalfur stóða þeir stundi í rústum Ísangerðis og glindi við Saruman, tafinn af sveikum hans. En jafnil því að hann talaði sín hinstu orð við Saruman og pálnatýrin fjall í eldglæðningum niður á þrepa orðanga, var hugur Gandals hjá fróða og sóma um óra leiði leitaði hugur hans þeirra í von og miskun. Kanski fann fróði til þess á þess að vita að því eins og þegar hann var uppi á Amon hen og það jafnil þótt hann stæri þeirri meiningu að Gandalur væri horfin, horfin um eilið í gjána í Mórija langt í burtu. Fróði satt hann að lengi á jörðinni þögut, löyt höfði og reynda reyju fyrir sér og ímynda sér hvaða ráð Gandalur hefði gefið honum. En í þeirri leit fannst honum hann þó ekki finna neitt fordæmi sem hæfði þessu vali. Því miður höfður alltaf fljótt mist af handleyslu Gandals, alltaf fljótt meðan myrkralandi var enn óralangt í burtu. Gandalur hefði ekki einu síni gefið um neinar ábendingar um hvernig er að komast inn í það. Kanski vissi hann það ekki sjál Hann hafði einu sinni hætt sér inn í virki óvinarins í norðinu, íllvættastaðin Dorl Gúldur, þegar hann ríkti þar. En skildi hann nokkund tíman hafa komið inn í Mordor til eldhryðju og til Baradur síðan myrkradróttin reysa aftur til valda? Fróði held að svo ekki. Og hér var hann svo þessi litli stuttlungur frá hérði, einfaldur hoppíti úr killáttur sveit og hann átti að velja sér leið Það sem jafnvel hinir voldugustu gátt ekki farið eða þorðu ekki að fara. Það voru ljótu örlögin. Þessar skildu hafðan tekið sér á herðar í algjöru hugsunaleysi í setustofunni heima hjá sér á vordeigi endur löngu á einhverri ári sem var svo langt í burtu að það var eins og kapli úr veraldarsögunni frá því að heimurinn enn var eskutheitur og silvurtrén og guldtrén í blóma. Hér var úr ráða. Hvora leiðina ætti hann að velja? Og ef þær báðar leytu til hryllings og tórtímingar, hvaða þýðingu hafði þá að velja á milliðera? Það leið á dæginn, djúbþögn lagðist yfir litlu gráu hvósina það sem þeir höfðust við, svo nálægt mörkum þessa landsóknarinnar, þeim fannst þögnin leggjast yfir sig eins og þygt tjald sem útlugti þá frá umheiminum. Fyrir ofan þá var föll heiminnkvelmingin rákuð með svífandi reikjarflákum en þeir virtust hátt, og í fjaska eins og sægist enn í miki dýpi fullt af heilabrótum og hugsunum. Fljúandi örd sem bara í sólina hefði ekki einu síni teki eftir hoppítunum, setjandi þarna undir þungum örlega dómi, þöggla og óhaganlega, hjúpaða sínum gráu köplum. Sá örd hefði kannski sem snöggvast festu augun á golri, þessu litla beinabera kvikindi sem láð þarna og tegður öllum öngum og jörðinni, Það gæti verið beinagrindin af hungurdauðu mannsbarni, slittnir garmanir en lindir við það, langir armar ekkert nema skynin bein, ekkert hold sem vert værið að kroppa í. Fróði satt álútur og grúði höfuðið yfir hnjén, en sómi hallaði sér aftur með hendur undir hnakkagrópinni og starði útur úr köplu sínum upp í heiðan en reykugan heiminin. Lengi var ekkert annað að sjá á heiminum, en svo að fannst sóma, hann sagði veru líkt og fugl svífa inn í sjónhringsinn. Hann hnýtaði hringa í lofti og sveigðu svo burt. Þeir kom á eftir og síðan sá fjórði. Það fór ekki mikið fyrir þeim á hinninum en samt fann hann einhvern veginn þeir voru gríðar stórir með ógnar breytt að vanghaf og flugu afar hátt uppi. Hann huldi strax augun og grúði sér neður. Sammi ótti kom yfir hann eins og hann hafði fundið í návist svörtu rittaranna. Nýstandi hjálpálaus reylingur sem fyldi veininu í vindinum og skugganum fyrir tunglinu, þá nú væri hann ekki jafnþrúandi og yfirþyrmandi því að ógnin var fjær. En ógn var það. Fróðið fann líka til hennar. Hún raskaði hugaróhans. Hann starði í göfnins sér og skalf en leiti ekki upp. Gólrir herti sér samanis á könguló sem lendir í kreppu. Þessar vangjuðu ógnarverur sneru sér í ringi og stefti sér loks snögt niður og röðuðu sér aftur til mordur. Sjómi dróð djúft andan. Rittararnir eru enn á ferli uppi í loftinu. Hvíslaði hann í hásum rómi. Ég sá þá. Heldur að þeir hafi getað séð okkur þeir voru mjög hátt uppi. En séð þetta sömu svörtu rittararnir og áður þá sjáður ekki mikið í dagsljósi eða heldur það. Nei, kannski ekki, sagði fróði, en færleika þeirra geta alltaf séð. Og þessir vangjuðu fáka sem þeir ríða núna sjá líklega betur en okkur önnur dýr á jörðu. Þeir eru risavaksnir hræðuglar alltaf að skyggnast um eftir einhverju. Óvinurinn er á verði, er ég hrættur um. Skelfingar kendi leið hjá en þá var hjúbandi þögnin allt í inn rofin. Nokkara stund höfðu verið afgirtir frá ytri veröld raumuruleikans eins og skiprotsmenn á ósýnilegri eiðiðju. Nú láðu þeir aftur varnalaustur fyrir allra augum og ný ógnálgaðst á. Enn hafði fróði ekkert sagt við golri mér tekið ákvörðun. Hann lá með lókuð augun eins og hann var að dreyma eða horfa inn í sitt eigi hjarta og hugskot. Lóksins reyðan sig og stóð upp eins og hann ætla að fara að segja eitthvað og taka ákvörðun. En heyr, sagði hann aðeins, hvað er þetta? Ný hætt að stæðjaði aðeim. Þeir heyrðu söng og hásköll. Í fyrstu virkist þau langt undan en færðist nær. Þau stendu á þá. Allt í einu skauð því upp í kollið er að svörtu vangirnir, hefur séð þá og sent vopnahermen til að grípa þá. Það virðustu ekki takmark fyrir því hver hráttir sir þjónar Sárons gátu brugðust við. Þeir hnepplu sí saman og hlustuðu, að raddirnar af vopnabráki var nú mjög nálagt. Fróði og sómi losuðu sverðin og slíðrunum, undan koma var ómöguleg. Þá reis Golrir hægt upp og skreið eins og skordír upp á brúnn kvosarinnar. Hann rétti sig varlega upp fyrir hana, þumlung fyrir þumlung fanga út milli tveggja skörðóttra steina. Hann láðar um sinn reyfingarlaus og gaf ekki frá sér neitt hljóð. Loks fóru rættinnar aftur að fjarlægjast og síðan dóu þær smátt og smátt út. Lengraði burtu hvað við á múrbrúnum, Moranons. Svo dró golriði sig hljóðilega til baka og rendi sér aftur niður í hvosina. Fleiri menn sapnast til Mordor, sagðan lágum rómi. Kolsvört andlit við höfum aldrei sést líka menn áður. Smjagall hefur aldrei séð þá. Þeir eru grimmilegir og svip. Þeir hafa svört augu og sýtt svart hár og gullring í eyrum, já mikið að fegursta gulli. Sumir hafa mála sig rauða í kinnum og eru í rauðum kublum og fánaðeir eru rauðir sem á spjótsotanir og þeir bera að kringlóttaskildi, gula og svarta með stórum kantgöttum. Það var ófjölegt að sjá þá, þeir sínast óargir og spiltir menn, næstum eins vondir og orkar og miklu starri. Smjagall heldur að þeir komu úr suðurinu handan við enda opið og miklafljóti. Þeir koma líka upp eftir suðurveginum. Nú er þeir komnir inn að svarta hlýðinu en fleiri geta fyllt á eftir. Það sapnast alltaf fleiri og fleiri til Mordors. Síðast verða allar þjóðir þar. Sástuðar nokkra olifanta, spyrði sómi og í gleyndi Billy óttasínum vegna ákavans í nýjungar og fréttir að fjarlægum slóðum. Nei, nei, ó, nei! Hvað eru ollifantar? spurði Gólrýr. Somi stóð upp, setti hendur aftur fyrir bak, eins og hann var vanur að gera þegar hann talaði skáldsköpum. Og hann byrjaði. Grárens og mús, stórens og hús, sem slanga mitt nef. Hvar sem stýr ég skref, skelfur jörðin mið, trjánum burti reið. Með horn í munni hvít, í söðri gras í að bít, Eirum blaka ég tít um árin skeiti ég lít Oft ég sest í hjörð aldrei leggst á jörð til að degja í ró Olifant heiti ég þó stæstur hvar sem ég fer ógnar hár og sver Ef sástu mig einhverju sinni ég aldrei líð þér um minni Ef ekki vísast er nú að þú festir eiga mig trú Gamal olifant í hjörð Aldrei leggst ég á jörð. Jæja, svona er hún, saði sómið þegar hann hafið lokið af. Þetta er gömul þula heiman af héraði. Hún gæti vist tómt ruggl, já, kannski eða kannski ekki. En ég vildi bara láta þið vitað að gólrir að við eigum líka okkar sagnir og fróðleik úr suðrinu. Í gamla daga fóru hoppítastundum í ferðarlega til annara héraða. Þeir komast ekki allir aftur og ekki var öllu trúa sem hinnir höfðu að segja. Það kölluðust brýfréttir og þóttu ekki jafn örugar og héransfréttir, eins og sagt er. En visti er að við þengum sagnir af stóra fólkin í sunnheimum. Svertingu köllum við þá í sögnum okkar og sagt er að þeir rýði olifantum þegar þeir berjast. Þeir setja líka hús og turna á bak olifantanna og olifantarnir þeirra kasta klettum og trjáum hver á annan. Og þegar þú nefndir menn úr suðrinu alla í rauðu og gulli, Þá saði ég við sjála mig, sáttu þar nokkra olifanta. Eður hefði verið með í ferð, langaði mig til að sjá þá, þó að því hefði fyllt nokkur áhætta. En nú brást sú von og ég býst ekki við að fá nokkur tíman að sjá olifanta. Kanski eru engin slík dýr heldur til, svo andvarpaði hann mæðulega. Nei og nei, engir olifantar, saði Gólrís. Smjagall hefur aldrei hirt talað um þá fanta. Hann langar heldur ekki til að sjá fleiri fanta. Helst vildi hanna að þeir væri ekki til. Smjagall vill koma sér burt heðan og fela sér og einhverjum örugar stað. Smjagall vill að húsbóndin komi með. Góði húsbóndi vill ekki koma með smjagali Fróði stóð upp. Hún hafði létt í skapi mitt í öllum áhyggjum sínum. Jafnir hlegið. Þegar sómið fór með þess gömlu aðrinþulu um olifantana og hláturinn hafði góð áhrif á hann, reyfan upp úr öllu þessu sleni. Ég veldi óska við hefðin þúsund olifanta og Gandalf rýðandi og einum hvítum í farabróti, sagði hann. Þá getið við kannski rauðst á þessum voðaföndum inn í þetta vonsku land, en því miður höfum við þá ekki, aðeins okkar eigin þreyttu lappa fanta, annað ekki. Jæjas mjög all, þriði afleikjarin kann vera bestur, ég kem með þér. Góður húsbóndi, vitur húsbóndi, góður húsbóndi, rópaði golrir upp yfir sig á gleði, og klappaði á hnýja fróða. Góður húsbondi, kvílum okkur þá nú góðu hobbitsar í skugga þessara kletta, já alveg undir steinunum. Kvílið ykkur og likið alvi kyrrir þangar til gula fjesið er horfið. Þá getum við lagt af stað hratt, hratt. Við þurfum að vera liðamjúkir og hræðir eins og skuggar.